dirikar bourwa egunon Bai egunon oiana euh, Irailaren 30ean Nepaleko manajlu tontorrera iritsi ziste su eta yakesh salabairrembord Maialen berteretche sa spimilachiru met autant de cela zera egin berrizendu igite at tontorrian bisitakuak kono 20 Santa manajlu munduko sortzi garen tonto raundien autatu. Ebeduela, iru urte, xo iuk askoa egin nula, sortzi mila behe un metrodotakoa. Diak esekin, nire laguna naikin, begiz abiatzea, eta gero hautatzea sortzimil bat ez dute garen egesa. Baino alturaren ez suberak alturarekin izena ere polita eta mendia pixka bat ahigajia ere. Hor joan hortako manazulu hautatu ginen. Amalau, mendidira sortzimiletik gorakoak bieginak dituzu zira hortan gelituko? <laughs> Ze galdera ez bohen txea arribatuniz bigarreneko sortzimila ekina eta bon eh, galdera hori eh, orain eh, ez dut pentsatzen zentan nahi dut profitatu eh, zein dutana eh, nire familitaz augetaz aurgetaz eta jakimear da ere eh, olako sortzimil bat egiteko initzindar utzi behar da animaleko lana behar da, dena antolatu behar da, familiaikin, lanarekin, uh, oraindik dik ez dut uh, pentsatzen. Ipar Euskal Heretik agor hilaren oita abiatu zizte, kan mandura iristeko eta ortik ba, ikusirik altuera, aklimatazio trek bat egiten duzue. Bai, iten alda manazuluko itzuria. Itzulia egiten duzulaik, pastentzira ere larkapaz lepoan, bos mila eta bos metrotaran, orduan hori uh, aklimatatzeko zigarri hon egiten du, eta gero abiatzen zira kampamenduan lau mila sortzirun metrotan. Ilisten girenean, kampamendu basera ipatuduzu bezala lau mila sortzirun talarroita maubos metrotanko da eta hor pasten dituzie hogeita bi egun. Esplika iguzu nola pasatzen den kampamendutik kaskorako bidea, eh, baitira klimatazio etapak pasteko? Bai, hori da izi gaji inportanta eta gainera da pasazekle horreiten eh? duzu <coughs> igotzen zira adibidez hor kanpo basetik abiatzen zira kanpa batean justu joan eta Gero behiz abiatzen zila lur egiteko, gero igotzen zila bigajenean, jausten zila batean, eta hori idugajen kampamendun aktio, kasik zazpimila aktio. Eta hori zure gozputza aklimaten da. Hibatzen zirarik hain uh, gainochtan, uh, idugajen kampamendun urat, hortik jausten uh, zila, jausten zila behiz okande Hor pausatzeko, untsa dian, behiz hartu. Eta hor goiti, demora untsa manimada. Be, ahiten da lezumit pux, eta hor tik abiatzen Eta hor dugu be, bostegun e, igotzeko azken kampamendua hartiot kaskoa eta yautxigero. Azpimila, laurigun metrotatik? abiatzen da, hor oh, lo itenduzie, biar amonean abiatzeko. Bai, hori da. Fren lo, fitejana da, zentaji batzen gira, ahatxaldeko lau edo bost horrena ah, aktio, ah, eta Ocha pausatzen zira eraten duzu jaeten duzu albanimadozu sentagero zentagero rditaniek itzen zira feiekitzen feestu zulu iten altura hortan esu zulu iten me pausatzen zira eta hortan gaue rdii egitzen zira eta guk hor abiatu gira ororen batetan kaskorat. Eta baginin uh, animareko santza, behar da, santza ere, zenta bi egunuka inditugu goita behatzi eta goita majean izi gegea horroa, e, deje, deje, deja. Untsaba animazira igotzen zira, importanta dena da, eh. ahibatzen zireari kaskoan, erdia egin uzu. Eta hor da, importanta jaustia inalafite eta behera, behera. Maialen, berteretxe, diakeszala benberren borde eta zufredirik arburua, abiatzen ziste, konde iguzu, nola zisten? <gülüyor> abiatzen gira, eh? Abiatzen gira ilunean, e, gau untan hor, Odioan uh, hilagirik, hor duan uh, gaua beltza zen, zigari beltza, izaha bete -betea. mainan uh, otza, eta hor abiatzen zira, zule gorputzaekin, egin eh, Maialen uh, otzarekin, uh, bere hauta zen, e, behiz itzultziat eta uh, laugarren kampa emenduan txartziat uh, indartsua izan da. Iakimear da gauz bat uh, maialenek uh, lehenbiziko eksperientzia okandu. Nik uh, txalotu behar dut uh, animaleko txalo egemiaren diogu maialenen izan eta eksperientzia... Lortu du, uh, zazpi mila, kasik, uh, seien, zazpi un metro, tarat, uh, joaiteat, oxigeno gabe, zinez, uh, uh, posigida. Maialenek atzera egin behar du, hotzak janak baitu, eta zut biak segitzen duzu jahin bakoitza bere jid moan hain zinatzen da, nola parten da momentori. E, uh, momentori, momento hori tana, zuk bakarrik zira uh, zure gorputzean. Eta zuk duzu hautatzen eta segitzen eta ez duzu indahik besteak uh, iteat izultzen beti hori nien jakesne. eta gehiota gehiago... Be... Ikusten zinean, bera harri geha urguntzen. Bera ba, ba, urguntzen, bera erri zen urguntzen, baina emandu denbora pixkat gehiago, baina ahi batu da, ahi batu da, ahi batu gira. Arribatu niz nik zortzi uh, honetan, goizeko zortzi honetan eta... Tantoretik deitu duzu zuremaztea? Bai, tantoretik, beha, lemeziko gauza egindut. Eta, bon, hora, hitz egindut uh, bi minutaz, uh, bideoak hartu ditut, argazkiak hartu ditut, eta hor, uh, gauz bat da, ez duzu, hainbeste demoraekon behar, jautzi behar da, jautzi behar da zenta. Uh, sortzi milantzira uh, altura oksinejo uh, agabe eta hori jautzi behar da jautzi behar da fite, fite, fite kurutzatu dut hori uh, justu esek eta erran uh, diot ariak es zuri Erre, uh, Ordean, uh, eta koda horrein eta lortu du ere eta hori hori zial kontan ez Familiarekin eta ikurina bertan eman behar duzu berantzitsu esan da hori Bai Hori da eskualduna naiz, eskualduna gira, kurina hori uh, mendigi guztietan eramaiten dut. Eta ipar eskualegiko mendizareak gira, egualdean aspaldiko partez amalaoko sortzimilako eginak dira, eta hemen uh, ipar eskualegian Egun batez, denak helgahekin beharbala haalaoko zorzi milakoak egina izanen dira. Denbora mugatua dugu uh, Fred Arborgoa eta azken galdera bat pausatu nahi uzzu, egun hauetan sare sozialetan, aipatzen baita, Manslu tontoga Estela dela benetazko tontoga, beste bat badela, polimika horurtaz zer diozu? Uh, Polemika egia da, jote aurten uh, xharpa bat egin du egiazko tontojea eta duela aspaldi ora da. Zer deitzen duzu de egiazko tontogaa? Bai, uh, egiazko tontogea da Amar metro. Amar metro, baina hori uh, ahibatzen girearik guk azken uh, azken ahetan hori uh, egeiten dena uh, lahete finala uh, segitzen bari maduzu jautxi uh, behar da uh, eta behizigo eta hori uh, iten du Amar metro eta duela aspaldi, aspaldi, aspaldi denak geldin gira hor hor bai, egia da ez dut egin uh, egiazko kaskoa. Baina uh, nire GPSa, nire GPSa, igor hiduraik uh, nire laguneri eta nire eta uh, nire pundua, e, emaiten du zortzi mila euntairu rogeita iru metro. Hordean, uste dut, nik, nik pentsatzen dut hori, uste dut egiazko kaskoa ez da egeferen tasunrik. Hordean, uh, ez dut nik egeiten dut indutala. <laughs> Eta egin duzu, jikar burua esker mila gure galdera irantzunik, manazlu espedizioaren kontak izunguzia bere osotasunean entzunen dugu, hiruak presantizanen baitziste euskal iratietan, itzordua luzatzen dautzugu beraz ujiaren oita seian atxaleko zazpietan euskal iratietan. Mil esker zuri. Mil esker joiana,